قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين Qala al-al-lamat Uliyusiyu Wahoo Zahirun Lakin Qala al-lamat Uliyusiyu Lakin Qala al-lamat Uliyusiyu Wala Lam yazhar Likawlihim Kelu kudiman, fahu baqin, fanqitqatul fanqitqatul istimrar, fi ma la yezalu muzir, f al zahiru al jawab al awal, <coughs> Asal kita berbicara Kaedah nah, Asalnya kaedah kita Tiap-tiap barang yang sabit Ia mesti oleh pidam Tidak uh, tertegahlah Ia ni tak terima pada akal oleh Adam uh, Maknanya Tiap-tiap barang yang mesti sedia aa, Tak terima pada akalnya oleh aa, ketiadaan Nah, Tak terima hilang sama sekali Itu yang sedia Kalu, Kalau terima hilang Ataupun aa, binasa Maka perkara itu bukan sedia aa, Sebab itulah Allah Ta'ala Katakan kalau tak wajib kekal, ha, dengan bahawa harus tiada. Terima hilang. Jawab dia, nasanya tidaklah sedia. Ha, bila tidak sedia, temukuk baru. Bila baru tak lepas pada yang membaharu lagi ke doldasa sunu. Hmm. Kamu dia tak kala datang ke ka kata. Aa ha, tiya barang yang mesti oleh dia wa kullu ma thabata qidamuhu istahala 'adamuhu tu kaidah qa ataupun qadhiyah tu tiya tiya barang yang wajib sediaannya ha, tertegahlah oleh aa ha, tak terima tak adanya aa ha, lepas pada tu orang mendateng i'tiraf nah ha, i'tiraf kana no? ada munafil azali ha, tak ada kita pada azali tak ada kita sebelum daripada Tuhan buat sesuatu daripada makhluk ni panggil pil azal ha, sebelum pada Tuhan buat sesuatu daripada makhluk ni Allah je yang ada yang lain semua tidak ada ha, sebelum Allah mengada tu panggil pil azal maka adamuna tak ada kita fil azal tu kadem. Tahukah orang yang mengatakan kadem dan azali tu satu makna? Ha, ada pun kalau kita berlaku tahukah orang kata kadem tu khas bagi yang ado? Ha, tak masuk lah tu tak ada mengenai tiruan. Lah. Kita nak berlaku tahukah orang kata kadem dan azali tu satu. Tak ada kita fil azal tu. Ha, tak ada panggil azaliun lagi kadem. Ah, ha, baik. Bila gitu qadim tak ada tak ada tak ada manakala Allah Taala mengada kesuatu daripada makhluk, hilalah panggil tak ada tu. Ah, ha, tu kata terputus. Ah, ha, nak gitu. Jadi dia tak ada tak ada tak ada kita tu bila Allah Taala mengadakan satu, tak panggil tak ada dalah. Ada lah pula. Ah, ha, jadi makna tak ada tadi tu terputus. Ha katanya yang koding itu Ha yang koding itu tak terima hilang Ha tu putus Tak ada tak ada tak ada Mana kalau ada habis lah, tak ada Ha tu kata <tuh> <tuh> Harus Itu macam mana Lalu dijawabkan Ha tu nuklik tu Lalu dijawabkan <tuh> Ha jawab tu lah lepas <coughs> Kana ki kato wakul lumah sabata tiap-tiap barang yang wajib oleh dia kena tanggung barang tu barang wujud. Tiap-tiap barang barang yang ada, ha hak yang wajib oleh dia barang ada. Maka kita nak ambil ada munah mari ikhtiraq taklis lah. Kana hendak barang yang yang wajib oleh dia tu barang tu barang yang ada. <coughs> Ha, ada pun ada munal, tak ada kita tu bukan barang ada ha, Jawab itu Lepas tu ada so lagi Dia mahu jawab, dia mahu kata Seperti mana? Al-Fihri kata Dia kata, eh, tu ditolak dari asal-asal lagi Mana? Dia kata ada kita tu Memutuh akal okay, tak ada kita Fima la Bukan memutuh Fil azal Tak ada kita fil azal Dia tak ada itu Ha, apa tu? Manakala Tuhan mengada sesuatu Orang panggil Fima la yazal ha, Takda kita tu putuh lah ha, Sahabat apa sahabat Tuhan mengada dah suatu ha, Nak panggil tak takda lagi Fima la yazal Tak boleh lah. Orang panggil Fima la yazal ha, Jadi putus kat tu Putus Fima la yazal Bukan Fima la yazal. Wa illa Dia kata Dan jika tidak memutuhkan Fima la yazal Dengan bahawa putus Fima la yazal. La wujidna fil azah Nah tak kita pada azah Wahua wujudna fil azah itu mustahil Habis itu perkata al-fihri Kemudian Kala al-allamatul yusiyu Setelah berkata al-allamah al-yusi Dia kata Wahua zahirun Wahua aima qalahu al-fihri Zahir dia kata dalam keadaan Zohi pun, Lakin tetapi, ha, Ada istirahat. Tetapi telah berkata oleh Al-Allamah Al-Amir. Al-Allamah al amin ha, al al Itu muhashi. Ia buat hasiah di atas syarah Abdul Salam. Al-Allamah ha, al, al amin Ia katakan. Walaka anta kula. Dia harus bagi engkau bahawa engkau katakan Boleh lagi engkau kata Lam yazhar Tak zuhe Ah, saat ni kata Wahua zahirun Boleh juga Engkau kata tak zuhe juga Ah, saat ni dia kata Wahua zahirun Tapi berkata alamah tu Walaka anta qula Lam yazhar Tak zuhe iya. Iyapa dia tu maqalahul fihri tadi Tak zuhir Sebab liqaulihim. kana kata mereka itu Buak ha, mutakallimin Ulamak mutakallimin kata Kullu qadimin fahuwa baqin Setiap yang qadin maka itu kekal Haa dia kata gitu Setiap yang qadin maka iaitu kekal bila kata putuh Kata langkah kekal Ah, Jadi Takrirat di tepi ni Di tepi ni Dia kata Qawluhu liqawlihim kullu qadimin ila akhirih Mana kullu qadimin fahuwa baki. Saat ni Ma'nahu maknalah mana Annal qidama Bahawa sesedia itu La yang qadimu fil azali tak putuh ia tak habih ia sedia tu Fil azab, pun tak putuh Dan war, wala illa yang tadi'u fima la jazad Jadi makna kata yang sedia tu sedia Terus menerus kekal ha, Yang tiap-tiap yang sedia ialah yang kekal ha, ia Bila kata yang kekal Tidak terputuh pada azab dan tidak pada ma la jazad ha, Kalau putuh tak panggil ia kekal jadi wahala hazal makna dan di atas ini makna makna kata tidak yang katigum fil azal, walla fi ma la yuhmalu qauluh. Atas ini makna kena tanggunglah. Ditanggungkan kata mereka itu. Ha, mereka kata, kulumatabat tidak muhu istahlah adam muhu kena tanggung. Tengana. Ah ha, tanggung sa ni ah ha, wa ala hadzal ma'nalah yuhamalu kalaitu wa ala ta'al wa yuhamalu bilantah meimanata wa yuhamalu ala hadzal ma'nalah qawluhu dan ditanggungkan ke atas ini maknalah makna sa ni an al qidam la yanqati'u bil ajal ditanggungkan kata tiat tiat barang yang abid yang mesti dia, oleh dia tertegoh oleh tiada ha, ah tanggung atas makna sa ni kalau itu fa ma'na hu ma kama'nanya annal qidama bahawasanya itu la yan'adimu ta hilang ia aflan sama sekali la ta'hilatu fil azal pada sedia sediakala wala fi ma la yazal dan tidak pada senantiasa ta'hilah ah itu maknanya itu kan anak-anak kata Istahala adamuh Kalau gitu Wahina izin ha, Wahina -hi -wa izin Hina i Yuhmalu qawluhum Ala haza makna. Jadi yaridu ridu alaihi Adamunal azaliyu Dah tak iktirak lah Atas ni Atas qawlihim tu Uleh tak ada kita Yang bahasa azali Adamunal azaliyu Ini mari dengan Janis Boh Oh, dulu kata ada munafil azali, sekarang hal cakap ada munal azaliyu. Jadi tak ada kita hakia bahasa azal tu, lagi bata ke kata tak ni? Sebab apa kata datuk tirakatanya -tira, lengkit bani karena terputuhnya, nyak ada azali terputuh bi faragil azali dengan habih azal wa dukhuli ma la yazal. Ah, ha, denggan termasuk ma yazal. Sebelum pada Tuhan buat apa-apa, dia panggil fil azal. Bila Allah mengada sesuatu mula dari situ panggil fi ma yazal. Ah, ha, Sebelum Allah buat apa-apa, dia panggil fil azal. Ha, setelah Allah buat Ada suatu karo Panggil Fima la yazal Mula situ terus Mari panggil Fima la yazal Hmm Tuh Kali gitu Adamunna fil azal ya? Haa Qadim uh, fil azal Mana kalau masuk Fima yazal Tak panggil adalah Adamunna Haa Habis ha, Adamunna fil azal Habis ke Bila masuk Fima yazal Aa, <tuh> kemudian awal pihriu, Yuslimuha zaling kita dah al pihri. Dia dia mengaku kata ini terputus tengok pihri kata sana. Dia kata inal irad min asliman pun bienna wujudana kata ada mana fimalayazak. Mana dia taslim juga akhir putus ni pun Habis Dia taslim kata habih. Sebab apa? Li annahu kranonya pihri. Jaga wujudnya, dia menjadi ia akan ada kita ini kati' ali ha, Dia mengaku kata ada kita ni memutus ia akan tiada kita bimala yazal allahibihi mala yazal yang dengan dia lah dengan allah di mala yazal adamun al azaliyu. Ya dengan azali, Tak panggil Adamun Afil Azal dah lah Bila Allah Ta'ala mengada satu makhluk Tak panggil dah lah Adamun Afil Azal karena ada dah ni Makhluk ada dah ni Haa Hengok lagi-lagi ni Hengok lagi-lagi Tak ada mengada lagi Kita katakan Awak-awak Makhluk Allah menjadi nu Haa Mula menjadi nu So lain belum lagi Haa Belum lagi Ha, kalau itu berlaku, orang kata, Awak-awak tuhan menjadi, itu apa dia? Ha, kata arash. Ha, Kana Allah, wa lam yakum syai'un ghairuh, Wa kanal arsu, Wa kanal arsu alal maa, Wa arshu. arsu hu alal maa. Ha, Ada semua mengatakan, arash. Awak tuhan menjadi kan? Ha, kita katakan atas kata yang mengatakan arah Mananya Manakah Allah tidak menjadi arah Langit tak ada menjadi lagi Matahari Langit Bomi Matahari Semua Apa nama no, Air Tidak lagi Ini terbelaku atas kata arah ha, Maka Adamunna fil azza Sudah pun terputuh Tak panggil dah lah Adamunna Karena murahnya Nata makhluk Tak ada makhluk Fil azza Tak ada makhluk Nata yang mengandung dah ni arah ni Ha ni amat arah ni Satu makhluk Ah ha, kata kata Nur Muhammad, Nur Muhammad satu makhluk. Bila menjadi satu makhluk Tak boleh kata adalah ada munah, ada munah gana wujuduna, ha, kata uh, ada munah tu terputuh io dengan sebab masuk uh, habis. Ah lingkita ini di paragil azal wadukulimala jazah al fihri putus lingk itu muka fihri kata. Uh, <coughs> Dia kata wujuduna qata'a 'adamana. Ah, ha, mana dia terseling qato terputus. Maknanya Adamuna tu habis. Kerana Al-Fihri menjadi ia atay wujudana qati'an li'adami nafi ma la yazal. Ma la yazal tulah allazi bihin pada ma la yazal. Yang dengan dia lah habis su oleh Adamun al-azali. Panggil Adamuna tu mari sejak tu, Sekat tu ham satu makhluk. Tak tu, tak banyak ada munah, ada ada hujuk lah. Hmmm, supaya demi satu lah. Tak ada anak, tak ada anak, tak ada nak belum dapat, ada dapat faham tak nak kata tak ada anak lagi tak, dah lah. Ah, ha, tak ada anak lagi, ha, tak ada anak lagi. Dia, gitu bapa boleh sorge nak panggil tak ada anak lagi tak. Lelah lah, ador dah lah, habis lah panggil tak ada, ador, ha, ador lah. Ha, jadi ada, ada ha, panggil ada mul, ada salahnya habis lah tu. Sekarang, wujud Haa, tu dia Haa, kemudian Haa, uh, hak keedah kata Setiap yang kodim tak habis tu Haa, kena ikhtirak lah dengan Hok ni Lalu jawab kata Jawab kata muradnya kodim Hok kata tak putusnya kodim Hok mawujud Haa, setiap yang ado yang sedia Haa, tu kanak kini Kali kullu ma sabata murak dengan barang di situ tu wujud tak situ baru tak kena dengan i'tiraf ni ha, tapi ada yang nak pakai umum juga tapi dak jawab belah ni ha, tak berapa lepas ke panggil <coughs> kaligi tu wa bihaza dan dengan ini takrid ni zohro raddul 'an lamatil amiri zohir nampaklah nyatalah oleh tolak nyato oleh tolak al-amiri al ra' al-fihri ha napa lah ha sabit tu ah ha, ali kata wa huwa dhahirun lakin qala al-alamatul amin ah ha, tu makai berkata al-alamat tolak pula akan berkata fihri ah ha, maka hok mukarrira kita syekh al-ajhuri hak tepi ni ah ha, tu dia ada ayat bil al-alamat syekh ahmad al-ajhuri aura ha, hadat takrir di tepi ni ha, Syekh Ahmad Al Ajhuri kata oh, nyatalah al-allamah Amir ditolak di atas Al Fihri ni zohid nah ha, habis Kalau ha, kala gitu bang ha, qita'u listimrar nah ni bang sambung eh nah bang qita'u listimrari bima la yazal mudirun apa makna ah ha, kita kata lagi qauluhu faqta'u listimralah maknahu annal adamal azaliyah maknanya tak dak ha ia bahasa azali tu tak dak hak ia bahasa azali tu tak dak ha sebelum pada Tuhan jadikan apa-apa makhluk tu dia panggil tak dak kita ha, ia basa azal ah ha, itu inqatu <tuluhu> Ha, terputus oleh berpanjeneng terputus oleh berpanjeneng-nya berpanjeneng nya al adam azali itu Terputus bifaraghil azal dengan dengan habis azal ha, bila Tuhan buat satu makhluk tak panggil azal dah lah Ah ha, seolah kita buat sempadan lah di situ tu ha, kita buat sempadan ha, buat kite dia buat had dia di situ Azal tu belum pada Tuhan jadi satu pun daripada makhluk. Itu panggil fil azal. Amula ha, setakat Allah Taala menjadikan makhluk, satu makhluk amula daripada situ panggil fimalyazal. Nah ha, tu batas saya ada situ. Maka kita nak cakap tak ada kita belum pada Tuhan jadi sesuatu. Ha tu orang lah panggil Adam apa? Ha itulah panggil Adam azali. Adamun al-azaliu ataupun dengan kata lain Adamuna fil azali ha gitu beza Adamuna fil azali ataupun Adamun al-azaliu ha kedua-dua dua, dua, dua, dua, dua perkataan ya. itulah Ah ha, <tuloh> terpanggilah tu tanggalitu. manakala Tuhan menjadi pun satu makhluk ha mula setakat itu panggil fi ma jazal tak panggil fil azal adalah ha maka Adamuna tu habislah dekat tu Ah, ha, dia. dia kata putuh tu putuh berpanjangan dia panggil. Maknanya Adam azali tu putuh berpanjangan dengan sebab habis azal wa dukhu yazal dan masuk bahagian, ma la yazal. Nah mula sejak mengada suatu makhluk tu panggil ma la yazal. Masuk ni habis azal. Tak panggil dalam Adamunnal Azali kerana fi ma la yazal dan ni. Hmm nah Sumpah kita mari kita berjalan-berjalan-berjalan mari Nah, Mari sebelah balik Malaysia Mari siapa digolak jemurah ke tak masuk dari sini Dia panggil Malaysia lagi Tak dah lah Itu dia lah Tak Masuk kek lain lah ni Ini pas-pas belum pada tuhan jadi tu panggil fil azal Bila tuhan jadi makhluk panggil fima la yazan Kalau kita tak ada kita fil azal Haa Manaklah sekarang bila tu ham jadi makhluk tak panggil tak panggil fil azza dah panggil fi malayaza maka fi nak panggil tak lagi tak ada kena ada dah ha tu kata in qata' -ah bih kat tu saya sampai ada ula, ulat-ulat-ulat banyak kali tu ha duk timbal duk timbal ha ana abi fara azali dengan habih azal wa dukhul lima la yazal kemudian wa Inqata in qata'a istimraruhu wa khalafahul adamu adam azalidu terputuh oleh berpanjangnya dan mengganti akan nya akan al adam al azaliyah Mengganti oleh al adamu fi ha, ha, ha, ha, ha, ma la yaz. Ah kia ibarat wa khalaqahu atah pada jumlah in qata astimra ruhu. Ah kedek mari maknahu an al adama azaliya ha, ha, al azaliyad khalaqahu telah ganti artinya tukar dahlah oleh al adamu fi ma la yaz. Kita tak panggil adamu fil azad. Hak oh, tu okay. habis. Nah tu dia. Duduk panggil Adam tu panggil Adam Tapi Adam fima yazal Tak serupa dengan Adam pi, uh, uh, Adam fil azal Hukum lain Adam munafil azal nu Oh nu wajib Maksudnya ta'rif wajib Adapun Al-Adam fima la yazal Waktu buka wajib dah Mungkin ha, Hukum lain dah Ah, hari nak menghai hukum akal 3. Hmm. Ah tak ada kita belum pada Tuhan jadi tu wajib malaikat sawuru fil aqli adamuhu. Ataupun mala yang kabul illat tubuta. Baranya tak terima malaikat sungguh semata-mata. Kalau ditanya tak ada kita maksud kita makhluk jadi kita tak tah orang itu. Tak habis. Tak ada kita yang ini tak ada segala makhluk sebelum pada tuheng nado tu panggil apa? nah ha, panggil dulu. Tu panggil ada azal atau wahidu, ada munall azaliyu, nah ha, tu. Maka apa hukum? Dalam hukum ada tiga wajib, kau mustahil kau jai. Ada munafil azal jawab wajib. Kena apa mana wajib? Barangnya tentu sungguh tak dimodok. Tak. tak ada kita hari tu sungguh tak. Sungguh dimo kedak tak tak dimo ha kata wajib kemudian ha, Allah Taala menjadikan nur Muhammad ha mula saat situ kita ambil tak kau tu manakala fa Tuhan jadikan nur Muhammad so je baru ada ha tiba ada, ada so je baru ada ha mula sikit tu tak panggil bil azhabih dipanggil fil azah, habis dia panggil fi mal panggil fi mal yazab bye kalau gitu fima layazah Masa tu buat nuqsa je baru Kita katakan Langit bumi Tak ada lagi Ha tu Adam lagi tu Nasbah dengan langit bawah mi, Adam lagi Hanya baru adanya nuq je baru Nasbah dengan langit bawah mi, Kita manusia Semua tak ada lagi Dia punya Adam lagi tu Haa Adam lagi Tapi Adam apa panggil? Fima layazah Tak panggil fil azara Maka Adam Fima layazah ni Apa hukum wajib Kau mustahil kau jaih atau mungkin tuhlo Jawab dia jahit atau mungkin hagano Kerana ha, datu ham jadi daso hok yang lain lagi dia dah leh ada aduh haruf mungkin hatu kata fil mk fil mk ha, ha, Allah hatu dia leh dia, dia temu tempat dia dia uraikilah uraikilah ayah payah mudah tak ada kira dia jalan turut jalan aturut nah, jalan kita tak terlalu kita pergi payah-payah mudah lalu pergi bukan nak tedahlah uh, ha, nah Terlalu lalu pergi lalu pergi ha inti tak -kit tu Tuhan yang nah ha, jadi kita tak ada lobo ada kesunguhan ha. hati mau ha, nah ha, tu dia itulah ha, kalau gitu tak ada kita nah, kita bisa lagi misal-misal ni nah misal-misal ni misal pernah kita ni belum ada anak ha, kita ibarat katofil azza tu misal saja ya belum ada anak Ha kita ni tak ada anak seorang pun lagi. Dud do do bab boleh sorang. Ha bapak boleh sorang tu nesbah hak lagi timan la yaz. Mulah situ. Patuh yang kedua ya ketiga hak tak ada boleh lagi. Ha panggil masa masalah kata mungkin boleh jadi ya, nak dapat aya kedua ya ketiga ya, ya keempat boleh jadi ya, nak dak dengan ya, begitu. Ha panggil mungkin langit bawah mening hak belum Tuhan jadi mungkin dalah tak ada langit bombing selepas pada malayazah maksudnya mungkin bukan wajib. Ah jaiz bukan wajib. Ah maksud dalam barang yasah malama yasihu bil aqli wujudu wa adam. Apa tu? Renung. Hmm. Ha, selesai dari situ. Nah itu muqarrira kita kata. Kemudian waqauluhu mudir. Nah sikit lagi. Ha, dia kata sat ni maka terputuh bang kita ulis timrari fi ma la yadal apa makna ai muaddin ila baqa'il iskali ai yang membawa kepada de, de, de, apa masjid itu yang membawa pada kekal masjid tak habis-habis masjid kalau jawab majas ini habis ha lepas pada tu klik kepada syarah kita pula Ha, lalu tu syarah kita kata fadhahirul jawabul awwal. perkataan siapa ni? Syarah kita dok nakal lagi perkata al yusi. oleh kerana ha, al al amin tu ada kata begitu maka yang zahir gak al jawabul awwalulah. Jawap hak yang pertama tadilah. Hak zahir jawab hak yang pertama tadi. Jawapan yang pertama tadi lepas. Mana jawapan yang pertama? Iaitu a uh, ujiba bagi yang kedua di atas. Ujiba <tip> bi <tip> anna hadhihi alqaidatu inna ma fil qudil qadimil wujudi. Hantu hak jawab yang pertama. Jawap itulah. Tiak-tiak barang yang wajib oleh dienya Mustahil oleh adamnya tiyak tiyak barang yang mesti sedia dikatakan qadim ah ha, barang itu tertegoh oleh hilangnya ah ha, kena tangguh barang di situ wujud ah ha, yang ada tangguh situ ah ha, maka dia mau nak ambil adamuna mari'a tirak tak boleh kena adamuna ni masuklah salbiah ha, ah masuk ma'dum adami ah ha, masuklah adami hak kita dak cakap ni hak wujud di ah ha, jawabnya pertamalah Zuhair intah Hey. Hmm. la yuqalu tak boleh dikatakan ayyufarqin ah nak kata dengan jalan ikhtiraq tu tidak boleh nak tanya tak ada masalah Allah mesti kita tanya tu hmm. hadu tanya fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun mereka tanya lah Ahli zikir Mana orang-orang pandai Mereka kena tanya lah Kalau tu tak tahu juga Dia kata kita Di situ lah wajib kita tanya Tanya nak masyikir Nak hilang kekeliruan Itu wajib Ada pun tak boleh kata sini Tak nak kata dengan jalan iktirak Kalau kata pun orang jawab La yuqalu La yajuzu ay yuqala Tak harus bahawa dikatakan pada i'tirah ya, Ayyu farqin baina adamina wa adamil mustahili aa ha, ayyu baina kita tu jadi titik io Apo ko parok apo bezo antara takdak kita dan takdak barang mustahil Nah calon kira-kira ha kira-kira ha, adamunan dengan adamul mustahil sama-sama masuk dalam... Ha, Maksud dalam wajib lah kau tu. Adamuna fil azal lah. Kena kait situlah. Hak pimalaya azal tu lain. Ha, ni maklum ni. Pakai maklum min asyia. Maklum minal maqam. Atau apa pun maklum daripada atas. Nah, azal pun tak apa Kita maklum di atas. Apakah beza antara adamina antara tak ada kita ay azal? Dengan wa'adamil mustahili. Ah ha, dengan tak ada perkara mustahil seperti apa mustahil kasyariqi Ini ha, misal bagi mustahil apa kita kedek ka'adamisyariqi ah ha, dia dia syari itu mustahil sekutu Allah Taala tu mustahil apa kita nak cerita sini seperti syari seperti ketiadaan syari ada yang kedekullah mai ka'adamisyariq apa beza tak ada kita fil azan nya tak ada perkara mustahil tak ada syari tak ada kursi tuhan pada buah tak ada anak tuha tak ada isteri tuha itu masalah seperti kasyari juga seperti buah kasyari ay wal walad wal ha, kata dijalah lah muin ha, nah apo beso fa inna <tuh> kullam min huma wajibun Maka bahawa setiap-tiap daripada keduanya Apa keduanya? Amal adamina wa adamil mustahir tu Wajib ay akliun Wajib akli kedua tu Tak ada kita fil azah Wajib Tak terima pada akal tidaknya Baris tu sungguh Tak ada perkara mustahir Wajib ha. <tosøre> Tak syari. ada syarik Kita dah kata sama La syarikalah Tidak ada yang sekutu bagi Allah Ta'ala ha. Tak ada sekutu tu pun wajib. Nah, nah. Kalau gitu tak ada kita dengan tak ada mustahil. Ah sama-sama wajib fil azali. Patu apa beza tu? Ah napa sebab tak ada bezo Ala yuqalu tak boleh dikatakan begitu. Tak boleh dikatakan begitu. Ada bezo sebenarnya. Kalau gitu rupo hok soal lah nah. Ayyu apo kau farak? Mana tak ada farak? Ha nah, ye gitu tu. Ah Tak boleh kata begitu Sebab apa layuqat Lianna ni ilat bagi layuqat Lianna kena bahwasa kami Ma'asyiral mutakillimin Kami para ulama' usuludin Nakulu kami kata filjawab Kalau mundur kuasa kata tak ada paharak dah ada paharak dua tu Paharak dia di mana Kami kata begini Wujubu adamina Tak Tak <coughs> wajib takdak kita tu muqayyadun ah ada munah dia panggil wajib muqayyad ha dia situ pula takdak kita tu panggil wajib muqayyad muqayyadun bil azali <coughs> ha kait situ takdak kita nak hukum kata wajib pada akal tu kena kait panggil wajib muqayyad Ha, Muqayyat ni apa? Bil azali Dikait dengan kata azal Sebab so, yang kena rubuh Ada munafil azal Baru hukum wajib bo. Kalau orang, orang tanya kita Tak ada kita Sebelum ada Apa hukum? Ha. Kalau orang liat Kena tanya kelebi ha. Tak ada kita masa mana? Sahabat dia so, tu baik dua lagi tu tak ada kita belum ada fil azal apa tak ada kita belum ada lima la yazab tak ada kita belum ada Ha ya hukum tak serupa dah Tak ada kita hak fil azal. ha hukumnya wajib Ha tu poin wajib muqayyad dikaitkan dengan fil azal. baru hukum kata wajib Ha adapun lima la yazah fahuwa maka iaitu ada munah mumkinun lima la yazah ha itu salah salah Like ala tak ada kita fi malayazah tu masalah mungkin. Nah, Habib tu kata, bukannya tak ada kita tu nak hukum wajib semata tak boleh kena kaid dulu. Tak ada kita uh, a mana? fil fil azal. Ah, tu masalah wajib pada akal. Ada apa tak ada kita fi malayazah itu mungkin. Ah, jaizun Allah nah mungkinnya jaiz. Kali itu khulasahnya tak ada kita hendak hukum wajib dia panggil muqayyah Wajib muqayyah Adapun Wa amma adamul mustahili adapun tak ada perkara mustahil Hak tu fawajibun alal itlaqi Dia panggil wajib mutlaq Ia ah. ya wajib semata-mata Tak ada kena kait Alal itlaq aibila qaidin Dengan tak ada kait lah ah. Tak ada mustahil tu wajib tak kira fil azal pima la yazat ada ke wajib tak ada segala mustahil tu ha tu hantu hantu kadin ha deh kali tu tak serupa ada mul mustahi dengan ada muna fil azal tak serupa tak serupa mana wajib sama wajib tapi hok no, wajib muqayyah hak ni wajib ha za atau wajib mutlak ha beza ni lah serupa spon. Wajib bagi orang jadi rasul tu wajib mukayat juga Berkait dengan jadi rasul ha, Kalau tak sabit dengan jadi rasul tu Tak ada wajib sifat dengan swidik amanah Sebab orang Kita manusia ni Boleh jadi bohong Boleh jadi sungguh benar ha, Boleh jadi amanah Boleh jadi tidak amanah Itu siapa? Orang biasa tapi kalau dikait dengan orang tu tu Tuhal tak jadi rasul Haa Sambilkan jadi rasul tu Wajib sidik amanah Tak terima nak tak Haa tu Haa dia kena kait dia Haa Begitu juga wajib mukayat Masalahnya jirim Nak kata mesti mengambil apa Dikait dengan selama adonyo. Selama jirim tu ada Selama itulah Apa dia tu Wajib mengambil apa Bila jirim tu hilang tak ada wajib lah. Itu ha, wajib muqayyad namanya. Ada pun ada Allah Ta'ala sedia Allah Ta'ala. Wajib mutlak. Tak ada kait dah. Ha, ha, ha. Ini kira-kira ha, mari pulang balik kepada asal cara. Eh. Wajib mustahil jaih. Wajib kala wajib zati kala wajib ariti. Wajib zati ada zati mutlak ada pula zati muqayyad. Ha, kena mahal yang situ deh. Ha, ini alap kakak suludi Dia ha, kena balas tu lah kita nak beritahu Dalam satu satu media ilmu Kalau tak payah lagu tu Tak sedap cuba terang nak, nak rak re eh? Kalau buah tak cukup Tak sedap rak re eh? Tak rak ilmu usul tu eh? Tak ada mengaji usul Tak tahu alap kakak oh, Hei tak boleh ha, Kita tak mengaji menggolai Pandang menggolai nak rak usul Jangan alap kakak kita setara mana Itu ha, dia Nah Wajib mesti hijau Eh pun belik dah Fertaka diri <laughs> Ha itulah sebab tu Jangan cuba kita meratkan orang Kalau kita tidak mencukupi Dah satu-satu Haa Tanya boleh Mesti boleh anak rak tak boleh Haa Sebab itulah satu ilmu Kita kena mahir Dalam media dia Dalam media dia Habis Ha ni ada-ada berrak-rak tu mengaji dia macam oh, tu nak rak ke Mengaji cara nak rak ke Mengaji cara nak perak ke anak ha, perak ke gadem gelak sahabat dia mematen tak mau ledah tu <tuh>, li yumari bihil ulama ha macam ginok belah ibalah nak ulama Tahu, nabi oi ada jawab lek belakang tu dengan aku ngaji ya, lah tu ha dai sahabat kita kena molat sahabat itu kita kena jaga janganlah kita nak maut kepada dunia kepada jangan dalam ibadat sembahyang puasa kita makledah kerana dunia salah kita mengaji ugam kerana dunia salah betul ah kan? Ah ha, bab itulah kita menyadi penting kepada apa nak wit nak wit peh ah kan ada al jahil taharah ha, ah maka kita nak wi lepas maka lepas tadi ada kodalah Kodalah ha, wajib ainin tarannih ha, ha, ah wajib kifahi tarannih ha begitu dia tapi ng secara umumnya ilmu dia tak habis-habis wa fauqat ilmin alim siapa dia berasa cukup memada berasa siapa dia berasa terkaya daripada ilmu itu tanah jahilnya wahua ayatu jahlihi tu tanda jahil dah ah sabit tu kita malu ke diri nak kata ngaji be malu nak kata sabit kalau kau fikir tak tergamak nak sebutlah tu habis dah ngaji habis dah tamak dah tamak dah malu nya tapi orang hak dunia ni wasat tengoklah tu ah tapi akhir dia malu sendiri malu ke diri sendiri ngaji bahasa habis habis mana tak ada ah jelah habis ha pahamlah dek pahamlah Inilah dalam keadaan kelam kabut di hari ini mabuk ke dunia siapa dipandang rendah pada pengaji agama. Nauzubillahi minzalik. Hmm, ingat ya, molek. Aidullah kita kembali sebagai peringatan, uh, takdak cita tu uh, to be dua panggilan. Adamuna bil azal, so, ada munafi ma la yazal. Adamuna bil azal masuk dalam hukum akal yang tiga wajib Adamunafil ma la yazal masalah hukum akal yang nya jaiz atau mungkin mutlak. Kalau gitu pula apa peraknya antara adamunafil azal dengan adamul mustahil sedangkan itu sama-sama wajib pada akal? Ya, sama segitu tetapi belainannya segi adamunafil azal wajib muqayyad, wajib akal muqayyad, adamul mustahil wajib akal yang mutlak. Ah. Ha. Ha. Ah ha. tu khulasa dulu deh. Ha tambihun ulima mimma taqaddama hah dah tengok sikit lagi untuk wak tambihsalahju ini suatu penjagaan sikit dah untuk kita nak masuk di kepada mata semula <tambihum>, ulima mimma taqaddama di daripada barang yang telah dahulu ai minat taqrir ah ha, daripada huraian tadi di hura diurai mari Dapat diketahui daripada Barang taqrib yang telah lalu tadi Tahu katakan 6 An-nallah Di atas alim Ulima an-nallah Diketahui kan Bahawa se-Allah ta'ala itu La awal La huwa la akhirah Nafi dua sekali Tidak ada permulaan Baginya bagi Allah Dan tidak ada akhir Tidak ada kesudahan Ah hak ni qadim lagi baqin. Nah nah, ah, Allah Taala ni qadimun Lagi baqin. Yang sedio hakiki juga yang kekal hakiki. Ah tullah awwala lahu Satu. Satu pula wa anna adamana ayat kedua. Wa anna adamana fil azali. Diketahui daripada huraian dulu juga bahawa setak dak kita fil azz itu la awalalahu tidak ada mula baginya ha tu panggil qadim tapi walahu akhirun lai lai lai tak dak kita pai fil azz tu la awalalahu tidak ada mula tak dak kita tu sedia ha tu panggil qadim ha tak dak kita segitu tu tidak ada mula ha tu la awwalalahu panggil qadim adapun balik hujung Walahu akhirun Dan baginya Bagi adamina Akhirun Ada akhir Mana Bawa Tuhan jadi satu makhluk Habib Panggil Adaminah tu kata Inkita'us timra nah, Mana lahu akhirun nah, Dua Yang ketiga Wa ammal makhlukatu Halih ibarat Kalau kata Wa anna selalu pun nah Jadi terkata Mula nak buatnya nah. Asal ha, kata, wa anna al ana, lah ha, nah? ha. awal wa akhir. Ha, Zuhirs lalu. Tapi jahlih ibarat tak apalah Dia kata wa amal makhlukatu dan ada pun segala makhluk, segala yang kena jadi termasuklah kita ha, manusia, jin, malaikat semua, alangit, ha, bawah, ala ala ke alam dunia, alam akhirat. Iya. Dan sega ada pun segala makhluk falaha awwalun maka baginya sabik baginya permulaan ha, kita panggil hadis hak sah -ha ada permulaan panggil baru nah tu ha tu dia kata yang barunya baru, yang baru. Ha, segala makhluk tu laha awwalun ada baginya sabik baginya permulaan nak boleh ke ada dulunya tak ada ha tu panggil sabik baginya permulaan sebab tu panggil baru tak ada makhluk yang kodin tak ada wa akhirun ha dan ada kesudahan Ah, tak gegah benaso. Yang baru lagi benaso. Ah, nah. Hmm. Ini ah, makhluk ni selain daripada nah begitu, selain pada ni, selain pada ayat keempat Selain pada ni mak syurga, syurga dan nikmatnya, nikmat dan azabnya. Selain pada tu. Pendek kata selain daripada yang diiztisno batu waktu mari yang kedua wa'azabul janna awanaimul jannati wa'azabun nari dan bermula nikmat syurga bukan atas pada al makhlukah dak tu kalau atas pada makhlukah ya kena kata gini falahu <tuh> Aa, lahu awwalun wa la akhiru lahu. Nah, dia kata gitu. Dan bermula nikmat syurga wa azabun nari dan azab ni apa? Lahu, kala zahika lahumma. Tapi kata lahu kena takwil likulli minhumma ada atau baginya bagi tiap-tiap daripada na'imil jannah wa azabinnak nikmat syurga azab ni akah lahu awwalun ada permulaan ada enggak ha lah ni tak masuk lagi ni akah ha, tak masuk lagi syurga sekalipun orang mati duk dalam nikmat nikmat dalam kubur berzakh ya, banyak alam barzakh tak sampai ke syurga lagi juga orang duduk kena azab dalam barzakh bukan dengan akah lagi Ha, dia panggil ada permulaan. Tapi bila masuk dalam syurga dan juga ahli neraka orang kafir masuk ada kesudahan kada. Wala akhiralahu dan tidak ada kesudahan baginya bagi kullim minhum. Ha, orang panggil apa ni? Orang panggil yang bahru tetapi kekal agekak ha, arilah. Ah, ha, syurga ni aku yang bahru tetapi kekal kekal aridi hmm sebabnya ada mula ke baru ha, tidak ada akhir itu ha, panggil kekal ha tapi tidak kekal pun bukan kekal zat seperti Allah dak dah ha, kekal aridi ha tu tengok di hadapan deh fakullu min huma sabren tak kalau kata nikmat syurga azab ni kau tu baginya awal permulaan dan tidak ada kesudahan kalau gitu maka tiap-tiap daripada keduanya na'imil jannah wa azabil Tiap-tiap daripadanya yang keduanya tu baqin, yang kekal ia ia kullu minhumah kekal. Tak kala sebut kekal nak tauhid dengan kekal Tuhan. Nah nah, ah ha, nak tauhid dengan kekal Tuhan. Tuhan kekal. Ah ha, ni mak syurga dengan kau kekal ah tauhid supaya Tuhan kekal. Hai, tak kala ada tawafun wa mari istidrak, la kin. Ha, nak menolak tawafun Tetapi sungguh perkata syurga ni aka ni kekah. nikmat syurga, azab ni aka ni kekah. sungguh kekal tetapi kekal apa? Syar'an, kekal pada syar' Pada janji Allah. Nah, pada janji Allah. Innal ladhina min ahli alkitab wal musyriki fi nari jahannam ulaika hum syarrul ha. fi nari jahannam khalidina fiha nah bawa seorang-orang Yakub tak kira ahli alkitab dan juga musyrikin tak kira orang-orang lah. Yakub dengan Allah mereka itu di dalam neraka jahannam hal keadaan kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah orang itu sejahat-jahat makhluk ah uh, tu, tu hajani dia panggil syara'an tak kalau tu hajani syara'an ada pada hukum akal la aqlan ha dek tetapi syara'an la aqlan ha nah, lagu ni orang panggil kekal aridi pun panggil nah, nah. kekal pada syarak kana tu hajani orang masuk dengan aka daripada orang kufur janin kekal Maka panggil kekal itu kekal pada syarak. Pada janjian Allah. Undang-undang Allah Ta'ala buat belah itu. La aqlan tidak pada akal. Pada akal haruf. Pada akal haruf. Ha, pada akal haruf. Haruf kekal. Ha, haruf binasa. Begitu juga balik syurga. Tuhan kata. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ Ha, patut saya katakan kan Jaza'uhum Janjian Balasan mereka itu Apa dia weh Balasan orang, -orang mukmin Yang beramal itu Jaza'uhum Ainda rabbihim Jannatu adni Tajri min tahkihal anhar Khalidina fiha Taukib dah Abadah hmm. Ha tu Dia panggil kekal syaraan Kan tu saya janji tu la aklan bukan pada akal hasab itu kata kekal makhluk ni kekal syurga ni aka pain kekal aridi ada pengekal Allah taala kekal hakiki kekal zati ya panggil sebab apa boleh katanya tiap-tiap daripada nikmat syurga dan azab ni aka tu kekal pada syarat tidak pada akal li annal aqlah kerana bahawa akal itu yujawizu adamahuma ni isna majaz yujawizu mengharus ia akal akan ketiadaan akan hilang keduanya nya naimil jannah wa azabinnah apa makna mengharus pada akal boleh jadi hilang boleh jadi Tuhan nak membinasa masalah boleh jadi Tuhan nak menghilang bila nak menghilang ia menghilang atau hilang pada akal roh tabaknya wa huwa kulli syai'in qadir setiap perkara makhluk itu Tuhan tu, yang kuasa nak menghilangkan nak mengekalkan dia kuasa semua ha tu kata pada akal yajawizu ni isna majaj yang dia panggil akal yajawizu adamahuma ah ha, tak boleh baca ya juzu ha li anna al-aqla yajuzu adamu adamuhuma leh kena yajawizu Ha, mengharus mesti harus ia ia akal ada mahuma kalau gitu taprek kulasahnya iza alim ta ma zukira fal aqsamu arbaatun maka segala bahagian itu empat semua ah ha, ulur sekali lagi ha, Allah taala ana yang tidak ada mula baginya lagi tidak ada kesudahan panggil qadim lagi baqin yang hakiki Ah ha, yang kedua tak ada kitab fil azzal. Ha ni la awalahu qadim panggilannya wala akhirun dan ada baginya akhir. Ha, nah. Yang ketiga, ha yang ketiga segala makhluk selain daripada syurga nikah dan isi-isi keduanya. Ha selain pada tu ada mula, lagi pula ada kesudahan. Ha yang baru, lagi yang binasa. Ha, yang keempat, azza an nikah Ha, dan nikmat syurga. Ha, ada mula dan tidak ada kesudahan. Yang dikatakan baru ha, lagi kekal, tetapi kekal aridnya ha, itu hulasan. Ha, habis. Qauluhu la yusabu bil adam.